Seguim a Ràdio Palafrugell i ens hem apropat avui fins al Museu del Suro i és que doncs, avui té lloc la presentació del Pla d'Acció doncs, per presentar la candidatura de la Costa Brava com a biosfera de l'UNESCO. En parlem amb el cap d'àrea de medi ambient de la Diputació de Girona, en Marc Marí, que tenim aquí amb nosaltres. Bon dia, Marc. Bon dia. Gràcies per atendre'ns eh, dins d'aquesta doncs, presentació que feu avui. Eh, Explica'ns de què tractarà aquesta, aquesta jornada i també doncs, eh, una miqueta, fes-nos cinc cèntims, de quines persones s'hi han, han apuntat. Bé, la jornada d'avui és, és la jornada de retorn de tot el procés de participació que hem estat fent al llarg de 2018-2019 per dibuixar el que serà, el que volem que sigui, el pla d'acció de la futura reserva de la biosfera de la Costa Brava i el que fem molt bé és presentar els resultats de tot aquest procés de participació amb una explicació doncs, de, de quin és l'estructura del document resultant, però aprofitarem també per donar informació respecte a altres aspectes d'aquesta candidatura, com són doncs, el model de governança, la zonificació. Aquesta eh, dius que és una jornada de retorn, per tant suposo que també hi ha, hi ha hagut doncs, eh, personalitats implicades, no? no sé si també ha altres estaments que s'han implicat i que han ajudat doncs, a confeccionar aquest, aquest pla d'acció. Eh, ens pots explicar la, les línies bàsiques que, que, que, que presenteu avui? Bé, eh, o sigui, evidentment, eh, hi ha, hi ha, com tot pla de participació, el que ha estat és, és un, un, un, un procés plural en el que han intervingut des d'organitzacions eh, no, no lucratives, eh, fins i tot sectors econòmics, eh, diferents administracions, eh, des de la Generalitat, també la, la subdeleció de l'Estat per la part eh, que li toca d'aigües doncs, exteriors marines, eh, la pròpia Diputació, evidentment, eh, o l'administració local des dels diferents ajuntaments, consells comarcals. Per tant, una participació de la qual n estem molt contents perquè ha sigut molt àmplia, molt plural, eh, i ens ha ajudat a, a, a definir aquestes, aquest pla d'acció que... Eh, diguéssim, estructurem amb 12 àmbits eh, amb 12 àmbits que en diem àmbits temàtics d'aquests 12 àmbits se'n desprenen uns, uns, una sisentena d'objectius estratègics que no definiré ara per, perquè es, es, es, és aquest exactament el motiu de la jornada i ens estaríem aquí 4 hores explicant-ho eh, i d'aquests objectius estratègics en penysen eh, diguéssim unes, unes propostes de possibles línies d'acció amb una estructura de pla més aviat d'estratègia, de, eh, o sigui és un pla pensat a 10 anys i per tant doncs és un pla que, que, que, evidentment, parteix d'una base de coneixement tècnic i científic, però sobretot parteix d'una base de participació, eh, d'una mica les percepcions dels diferents sectors que hi han participat i eh, també la definició de quines eren una mica les prioritats que es marcaven cadascun d'ells. He pogut fer un cop d'ull no? a la, la llista de, de, de personalitats o de gent que, que, que assistirà a aquesta jornada i veig que és molt àmplia. No? Pot haver-hi des d'estudiants fins a personalitats o gent relacionada amb administracions públiques. També és un fet a destacar no? això, que, que diferents uh, pers persones no? de doncs, diferents àmbits de, de la vida social s'impliquin no? en aquest tipus d'actes. Sí, de fet, el, el, totes les sessions de participació han estat molt obertes a qualsevol tipus de entitat o persona fins i tot física, eh, persona mm, ciutadà, que hi volgués participar i volgués aportar. I això, evidentment, ha comportat exactament això que acabes de dir, eh, des d'estudiants de, des o des de persones que pel seu interès personal podien venir o com a representants d'entitats o de sectors eh, econòmics o de l'administració. En aquest sentit estem parlant d'aquesta doncs, candidatura de la Costa Brava en general, per tal inclou doncs, molts municipis. No sé quina quin ha estat també la resposta no?, d'aquests ajuntaments de tota la... que conformen els municipis de la Costa Brava. De fet, el primer que vam fer quan ens plantejàvem aquesta candidatura va ser anar a parlar, amb, amb, amb un principi, amb els ajuntaments de la costa, però després també amb els ajuntaments d'interior, perquè això agafa 116 municipis. Eh, I la, la, la seva resposta va ser determinant de continuar o no continuar. I, per tant, doncs, la seva resposta favorable i positiva, en tots, en tots els casos, és el que ens, ha, ens va animar en, un, en primer instant doncs a, a tirar endavant tot aquest procés. Aquesta resposta positiva, potser ara per la gent que ens estigui escoltant, pot, contra, pot semblar doncs, contradictòria a eh, moltes accions que estan avèntides, no per part dels ajuntaments, no? però sí que doncs, estem veient en els darrers mesos, fins i tot fa un any, que estem parlant d'aquestes doncs, construccions eh, al litoral eh, de la Costa Brava, en molts indrets d'aquí, doncs, de, de, de, no? de Palafrugell, begur, també eh, Cadequer, si ens en anem una uniqueta més lluny. Eh, això pot semblar una miqueta contradictori per la que ens escoltant. No sé si també en aquest pla d'acció que es presenta avui també hi ha alguna espècie que doncs, es eh, eh, saludeix en, en aquests fets. Sí, un dels, temes, un dels àmbits temàtics és l'àmbit territorial i, i aquí afegiríem també la mobilitat, eh? o sigui, l'estructura del territori, el creixement eh, o el desenvolupament o l ordenació diguéssim urbana eh, o territorial és un dels temes importants d'aquest pla d'acció, evidentment. Estem dins, de, dins de encara aquesta moratòria que es va aprovar fa uns mesos per, pel Departament de Territori. En aquest sentit, quan hem parlat nosaltres doncs, amb els ajuntaments, sempre se'ns han dit que està, estan una miqueta lligats de mans i peus, en aquest sentit, per intentar aturar aquestes construccions. Eh, no sé si vosaltres, des de la Diputació, també intenteu, doncs, eh, entre cometes, apretar una miqueta eh, a la Generalitat, doncs, també perquè posi fil a l'agulla eh, per intentar doncs, aturar aquestes eh, construccions que sembla que tornen a florir a la, a la nostra costa? Bé, bueno, més que apretar la Generalitat eh, jo diria treballar, eh, treballar amb la, amb, amb, amb, no només amb la Generalitat la eh, Generalitat i Ajuntaments per, diguéssim, trobar una dimensió adequada a el que és, d'una banda, les necessitats que pugui haver-hi d'habitatge de, doncs, de, de millores urbanes, etc i de l'altra banda de la conservació del, del paisatge del territori. En aquest sentit crec que, que Uh, els passos que s'han fet des de la Generalitat són, són positius, diguéssim, bueno, anem-ho a estudiar, anem a veure exactament què és el que és uh, um, um, um, un desenvolupament amb criteris sostenibles a data d'avui, no? a data de 2019, i no amb uns criteris uh, que d'alguna manera doncs, venien hereus no? dels anys 70 o principis dels 80, i, i per tant en doncs, aquí jo crec que anem tots alineats una mica. Uh, per acabar, Marc, doncs, uh, hem estat comentant doncs, que aquesta, aquest, aquesta jornada d'avui doncs, és aquest retorn no? d'aquest doncs, procés participatiu, ens has comentat que el vulneraves positivament i ens has comentat també que, que és un pla que es treballa a 10 anys vista, no? que vol dir que ara estem doncs, en un, dir, a l'inici d'aquest camí. Uh, Quines seran les següents accions que anireu a uh, dur a terme? Estem, jo diria, no a l'inici sinó en el preinici eh? perquè el, el pla d'acció s'ha de posar a caminar al moment en què es s'atorgui el distintiu de reserva de biosfera i d'això encara falten un, uh, uns quants mesos per no dir un, poder fins i tot un parell d'anys perquè el, el procés és, és lent eh? perquè hi ha, molta, hi ha diferents filtres de revisió de, de la candidatura el qual és bo perquè al final tens un document que, que té prou qualitat com per poder arribar diguéssim, a Unesco, amb, amb garanties de, de ser exitós. Eh, I, per tant, ara els propers passos, quin són? Doncs són d'aquí eh, unes setmanes i ens agradaria que fos abans de final d'any, tota la informació que hem anat generant i, i que avui presentem, diguéssim, en aquesta jornada, la traurem a informació pública perquè pugui ser àmpliament, diguéssim, debatuda per, per la societat. Eh, un cop tancat aquest període d'informació pública, i amb les modificacions que hagin comportat aquestes, les possibles doncs, aportacions que ens vinguin d'aquest procés, eh, el que farem serà acabar de tancar tota la documentació per presentar-la al Comitè MAP a, a Madrid. Que el Comitè MAP el que fa és passar-ho al Consell Científic del Comitè MAP i té una, una primera revisió durant tot un any de tota la documentació. Després d'aquesta primera revisió hi ha una segona entrada de documentació que llavors ja sí que viatja directament a través de, del Comitè Mà però cap a París, cap a, cap a la seu de l'UNESCO, on és debatut en el següent a la següent primavera. Molt bé, doncs seguirem atents a aquests passos que vagi seguint aquesta candidatura de la Costa Brava com a reserva de biosfera per part de l'UNESCO i en seguirem parlant doncs, amb tu o amb algú més relacionat doncs, amb, amb aquesta candidatura. Marc Marí, cap de l'àrea de medi ambient de la Diputació de Girona. Moltes gràcies per atendre a Ràdio Palafrugell. Moltes gràcies a vosaltres.